Okay. סיפור הזוי. אוקיי. Okay. צה"ל, קורונה. נכון. שילוב מדהים, כאילו. נכון. אנחנו הספקנו לחוות את זה לפני שהשתחררנו, השתחררנו אחרי סביבות הסגר הראשון. כן. Okay. ככה היינו הביתה חופשיים, שהייתה תקופה שכלם התעלמו מהקורונה, ואז פתאום זה חזר לגל שני באמת. אז עכשיו בצה"ל הם היו בסגר. אתה יודע, עשו 21 עם 28 כזה. נכון. אז uh, ראיתי, ראיתי קצת נתונים על uh, מספר החולים בצה"ל, מה שאולי תשמח לשמוע. לפני הכניסה לסגר בצה"ל, היו 1,000 חולים. Okay. אוקיי. 1,000 חיילים חולים. אוקיי. Okay. חול, חולים קורונה, לא חולים בראש ודברים כאלה. חולים מאומתים, חולים yeah. מאומתים של קורונה. אוקיי. Okay. אתה רוצה לנחש כמה היה בסוף הסגר? וואו, איזה, בטח איזה 100,000. 1,200. וואו. <laughs> בסוף <laughs> העוצר יציאות. שכל כך התעקשו שלא יחזרו לאזרחות ולא יהיו שם עם שום משפחות שלהם ולא יתערבבו עם אוכלוסיות כדי לא להידבק, הם יצאו יותר מודבקים. גם מה תגיד, כאילו מילא בחוץ היה קורונה משתוללת של החיים, אבל בזמן הסגר גם כאילו, נגיד החיילים שבכל זאת יצאו, יצאו וגם אם חיפשו אנשים שהשתעלו עליהם, היה קצת קשה למצוא. כן, הם החליטו שקפסולות של 60-70 איש בבסיסים עדיף על משפחה גרעינית של חמישה אנשים. הכי כיף. אז זה מה שקורה, בן אדם אחד מדביק 70 איש. יפה, אהבתי. פתיח. פתיח. פתיח. מה קורה? מה נשמע? מעניינים, שלום לכולם, אהלן אהלן. אתם על הפודקאסט, ברכה מספר, הפודקאסט. <laughs> אני אחד שקוראים לזה ברכה מספר, הפודקאסט, וזה לא סתם ברכה מספר, עניין של זכויות יוצרים, אנחנו נרשום את זה תחתנו. אף אחד לא עזר להמציא את הפורמט הזה, אף אחד לא ידרוש מאיתנו כסף על זה. לגמרי, לגמרי. אז אני מידן. אני נועם ברכה. נועם ברכה המפורסם. אני המספר. ואנחנו כאן באולפן הביתי של איתמר, יש לציין את זה. איתמר קריסטובסקי כאן מארח אותנו, מקליט אותנו. אם, ו... מישהו, אם מישהו יקבל חלוקה כספית, זה יהיה רק איתמר, ומעבר לזה זהו. אף אחד לא מקבל יותר כסף מכל הסיפור. אני מאמין שאנחנו צריכים לסגור חוזה על האחוזים, אבל זה רק אם יתחילו להיכנס כספים באמת מהאירוע. אוקיי, okay, אז uh, מה אנחנו עושים פה בעצם? בוא תשאל את עצמך, נועה, מה אנחנו עושים פה? אז זהו, אני יודע כי אני זה שעושה, אבל uh, אני היחיד שעושה פה. <אז> זה לא נכון, זה לא מדויק. אתה בעצם מביא את הסיפורים, אתה מביא סיפורים הזויים שלך, מהחיים שלך. סיפורים אמיתיים בהתחייבות במאה אחוז אותנטי של החיים. את זה ננח לי תוך כדי, הם תמיד יהיו מוזרים והזויים, ואין לי כאן כדי לשמוע, את חלקם אני כבר מכיר, את חלקם אני לא מכיר בכלל, זה... הקטע הוא לראות בעצם uh, את הפגישה שלי עם, ה, עם הדברים האזויים שיוצאים לך מהפה. וזהו, אני ביחד איתכם כאן, לראות מה יצא. אז uh, שנתחיל? שנתחיל. אוקיי, okay. מה הכנת לנו להיום, נועם? אוקיי, um, okay, אני חשבתי להיום לחלוק איתכם uh, עוד סיפור בנושא, בהתקדמות של הסיפור הקודם שלנו, uh, סיפור על טיול. ש... שחוויתי מטיולי הנרחבים בשלל מדינתנו היפה. טיול בארץ, גבר טוב, גבר התחלה טובה. כן. זה היה לפני הגיוס, אני חושב. אורגן חבר שלנו, גיא, ארגן טיול, יחסית, כאילו, ניסה לפרסם אותו וזה, שנעשה ים אל ים קלאסה. מי שיצא, הצוות המבצע, היה אני, מידן פה איתנו. עוד חבר שלנו קוראים לו אסי, אסף, קיי-ג'יי, אסי ארסי, אסי אסי המלך בשכונה. איך שאתם בוחרים לקרוא לו. יש לציין שהיה איתי גם בשנת שירות. נכון. הכל היה מעורבב. הכל היה מעורבב. אנחנו היינו <ארבע> ארבעתנו באותו גרעין, והוא היה גם באותו קומונה. נכון, נכון. וים אל ים, מי שלא מכיר, דרך אגב, זה טיול נפוץ שעושים בדרך כלל בצופים, זה מים תיכון לים כנרת, או הפוך, תלוי כמה אמיץ <clock> קלאסה, כאילו בתור טיול ראשון כזה, בין הטיולים הראשונים שלך שאתה עושה, זה ממש uh, שווה, שווה אפילו אם אתה טייל מנוסה. ואחרון uh, שהיה איתנו זה היה גיא, uh, תקרא לו הסחי המארגן, נראה לי. אשכרה. <אז> מי <מישהו> שייחד <כז> פה את כל הקבוצה. Uh, טוב, uh, ארגונים וזה הכל, תוך כדי uh, חשבנו על uh, מתחילים את הטיול, כי זה מתחיל ממש מחוף חוף חזיל, דיברתי עם ההורים, אמרו לי, יש איזה מישהו, מכיר אותו כבר שנים, קוראים לו אברום, הוא הבן אב של חבר מאוד טוב של אבא שלי. אברום. חבר ילדות. אברום. ולא אב תגיד הבן אדם עכשיו, בן 70 כזה, איזה אברום כזה, שיושב לך בבית קפה או במכולת שם, שם ממלאים טוטו, יושב שנים ככה. מנסה את המזל שלו. <laughs> זה לא, לא בן אדם כזה, זה לא הטייפ. זה לא הטייפ, זה לא הטייפ. אדם זה אדם צעיר. מה, אלה הצעירים שיש להם שמות של מבוגרים? אז הוא מאלה. אה, כאילו, אז אבא שלו חבר מאוד טוב של אבא שלי, ואני מכיר אותו כזה מאז שאני קטן, אבל קרה כך שלא ראיתי אותו כבר שנים, שנים על גבי. Okay. כאילו, ברמת ש... אני הייתי מזהה אותו, אני לא חושב שהוא היה מזהה אותי ברחוב. יכול... יכול להיות שכן, יכול להיות שלו. אה... והוא אחמש שם בבננה ביץ'. של <laughs> <laughs> אחמש בבננה ביץ'. <laughs> כן. <laughs> ממש כאילו... <laughs> הבן אדם ממצה את הכישורים שלו עד הסוף. הוא היה, הוא היה מלך שם, אתה זוכר? נגיע ל... ל... ל... לרמת הסמכות של אברום. <laughs> <laughs> אז דיברנו איתו, באמת סגרנו שאנחנו נשנים שם בחוף של הבננה ביץ', זה ממש על, ה... על ההתחלה של, ה... של המסלול, <laughs> וכאילו, ואז יהיה לנו אחרת, נתחיל את המסלול. מגיעים לקראת ערב אחרי נסיעה משותפת ברקרת, כל ההתרגשות וזה כמו טיול שנתי. ואז אני מגיע לשם, מדבר איתו בטלפון וזה, מחכה לנו בחוץ, רואים אותו, אנא, מעניינים, אברום, יא מלך, מה מצב, דופק לו כזה חיבוק של זיעה על כל הגוף, טוב שלא גם מרחתי עליו ככה את הראש של, ה... של, ה... של, ה... של השערות של הזיעה. לא יודע למה, פשוט באתי חיבקתי אותו, ואז הבנתי שאני מלא זהה. לא יודע אם הוא שם לב או לא שם לב, אבל היה שם... אני שמתי לב. טוב, בואו תכנסו, שימו את הדברים שלכם, זה... עוד כמה דקות תבואו לבר, אני אסדר אתכם, אני אארגן אתכם. אחלה. באים, יושבים, זורקים את הדברים, הולכים לבר, יושבים, מצרים עוברים, מצרים חוזרים, יושבים. הצערים עוברים, הצערים חוזרים, יושבים, ואז בא לנו איזה אחד, אומר לנו, טוב, מה, ת, כאילו, מה, מה הקטע, מה אתם עושים? אתם רוצים לשתות משהו, לאכול משהו? אנחנו, לא, אנחנו... מחכים לאברום. מי? אה, אה, אב, אברום, אברום אחד, כאילו, פה, זה, הוא אמר לנו שעוד שעה הוא יבוא, הוא, הוא יישב איתנו. איזה אברום? ואז, כאילו, המלצר צועק לחבר שלו, תגיד, יש פה אברום? <laughs> ואז אומר לו, אבי הסתום! <laughs> אז הוא אומר, אה, אבי, אז למה לא אמרת? מבין ששם הוא לא היה מוכר כאברום. אבי המלך, אבי, מה, אתם חברים של אבי? כן. טוב, בטח עוד כמה דקות שיבואו. טוב, חכים, חכים לאבים, חכים, אבי לא מגיע. עוד אחרי כמה זמן כבר נראה לי, כאילו, ארגנו את עצמנו, במקום שאברום המארגן, יארגן אותנו. הבנו ש... ישבנו, שתינו טיפה, גם אתה יודע, לא היינו במוד של חגיגה, היינו כזה במוד של נשתה טיפה, נרים כוסית לקראת תחילת המסע. חיכה לנו בחמש לקראת טיול, משהו כזה. הרמנו, שתינו, ואז פתאום, כאילו, אברום חיכה לנו במערב, חיכה לקטע שנשתה לבד, אחרי ששתינו לבד, יצא החוצה, אה, נועם, עניינים, אה, מה שלומך? מה שלום החיות שלך? מה פה? מה שלומשם? לא יודע, אברום, הכל בסדר, כאילו, אתה יודע, חיים את החיים. אני רואה אתה הסתדרת. אני אחריך אותך עוד ילד בקיבוץ. טוב, טוב, יאללה, אני חייב לזוז, אבל עוד מעט אני בא ואני אשב איתכם וזה. טוב, אחי, אנחנו מחכים לך פה. תה, כבר לא נעים, אתה יודע, אתה אומר, אולי הפעם הוא באמת יחזור, אז ישבנו עוד איזה רבע שעה כזה בזה, ואז כבר הבנו, הבנו, הכרנו את אברום. הבנו למה כולם שם יודעים מי אברום, למה דמות בלתי נשכחת. ואז באנו ללכת לישון, לא יודע מה זה, מידע נרדם, שלושתנו לא נרדמנו. אחרי כך זמן כזה קלטנו שאף אחד מאיתנו לא ישן, אמרנו נצא טיפה, נשב, כאילו נ... נדבר טיפה, ואז נחזור לישון בטוח נרדם. היה כבר מאוחר, היה, היה כבר איזה 12, משהו כזה. אנחנו יושבים, אדם אומר אברם, כאילו, לא יודע, הוא יושב בצד כזה, אוכל סרטים, לא יודע מה עושה. אז אמרנו, מה אברם, בואו תשב איתנו, כאילו זה, נדבר. לא, לא אחי, נראה לי אני נשאר פה. יושב שם לבד על הספות. את זה בחיים לא שמעתי. נראה לי אני נשאר פה, בספה. טוב, ואז גם, אתה יודע, הם נקראו עליי, אמרו לי, כן, גם כחבר שלך, לא רוצה לראות אותך. כנראה שנא אותך כל השנים. נפלו עליו, עכשיו אבא שלו אמר לו, לא, אתה חייב לראות את הבן של שבתאי, אין כזה דבר, אתה לא יכול להגיד לא לשבתאי. ואז ישבנו טיפה, דיברנו, אחרי כמה זמן באמת אברום הואיל בטובו. והביא לנו את הכבוד והתיישב איתנו. וואלה, זה קרה. זה קרה. אה, היי נועם, מה שלומך? בסדר, אבו, מה שלום החיות שלך? אותו דבר, כאילו חיות, אתה יודע. אתה יודע, מה, זה חצי שעה קודמת ששאלת אותי. כן, זה לא יותר מדי משתנה. איך אני זוכר, פעם היינו, כשהיית קטן, היית בא לקיבוץ שלנו להדמית וזה, והיינו יושבים, משחקים. כן, כן, פעם, פעם. טוב, טוב, יאללה, איזה כיף לראות לך. תבואו מחר על הבוקר, אני אתן לכם של פתיחת אה, לא יודע, אחי, אנחנו קמים מוקדם, אנחנו זה, אור ראשון, אור חמה. לא, לא, מה, איזה שעה אתם קמים? Yeah, אנחנו קמים, יוצאים מפה באיזה חמש ורבע. אל דאגו, אל דאגו, אני אהיה פה, אני אהיה פה גם, אני גם קם מוקדם, מוקדם, אתה אותי כבר פה. אתה בטוח? כאילו, לחפש אותך, איפה אני אותך? לא, לא, אתה תראה אותי פה על הבר, אתה תשב וזה, נשתה ביחד קפה. טוב, אתה יודע, כמ... כאילו, קמנו מוקדם, באמת, קמנו, צחצחנו שיניים, הכל. אתה נותן לו איזה חמש, שש דקות לראות איפה אברום המסדר, אולי באמת הוא מחיכה לנו מכוס קפה, הוא יבטיח לנו, כאילו, אפילו אני חושב שתכנן לקום מוקדם, לשתות קפה ואז לצאת, ואז אמרנו, טוב, אם אברום המסדר, מסדר אותנו. מילה של גבר, <אבורום> מילה של אברום. <אך> מילה של אברום. מילה של אח. אז הוא יסדר אותנו, אין מה לקום מוקדם עם קפה. איזה קפה, אנחנו יצאנו, הטעם של המשחק שיניים לא עבר לי כל היום, מרוב שהייתי צמא לקפה. עד מה נעשה? ככה זה היה עם אברום המסדר. באמת לא סידר אותנו כל היום, היה אכזבה גדולה. ציפינו... אפשר להגיד שהוא כן סידר אותנו, אה? סידר, כן, סידר אותנו במובן האחר. זה אברום המסדר, זה דו משמעותית. והאמת שגם שאר הטיול, אתה יודע, זו הייתה חוויה לא רגילה מחוויות החיים. כי יצאנו את... תגיד מידן, לוחם, כאילו רציני, וזה היה עבר טירוניות, עניינים. זה היה לפני הצבא. זה היה לפני הצבא, אבל לפני הוא כבר מאז ראו שהוא מיועד לגדולות. מיועד לגדולות, אוקיי. ושתי, גם אסי קיי-ג'יי וגם גיא <laughs> היו כאילו מיועדים לחובלים, <laughs> אני אמרתי, בוא'נה, אני יוצא פה כאילו עם חבורה של רציניים, <laughs> אני חייב להראות, מילא רצינות ספורטיבית, <laughs> אבל רצינות טיולית, כאילו אחריות עצמית ועניינים, <laughs> נפלו אחד-אחד. נפלו אחד-אחד. מידע נפל ביום הראשון. נתחיל בזה שים אל ים הוא מסלול של ארבעה ימים. גיא היה דחוף לסיים את זה בשלושה ימים, כי אחרי השלושה ימים האלו הוא בדיוק היה צריך יום אחרי לטוס. אם הוא לא זוכר לאיפה. היה לו איזה משהו יום אחרי, היה חייב שלושה ימים. הוא התעשו איזה יוון או משהו, אז אמר, אני מאוד לחוצי בזמנים, אנחנו נעשה את זה בשלושה ימים ולא בארבעה. קלאסה. אני זרמתי עם זה. אמרתי, טוב, נו, בסדר, הגענו כבר הכל, היינו מוכנים, אז נעשה את זה בשלושה ימים? נעשה בשלושה ימים. דפוק את השלושה ימים. אממה, אממה, יום ראשון, 40 קילומטר. היה 40? זה היה 40 קילומטר ביום. היום אני לא דופק 40 קילומטר ב... אז מה, היינו רציניים, אה? סוף 40 קילומטרים, הלך לסוס. היה גם עליות וזה, וואו. היה עליות, היה עליות, הרשמו אז, אז כן, אז אני הייתי הנופל הראשון. הנופל הראשון, נכון. הוא אומר, מה שלא יכולתי לדוח על הרגליים, זה זה היה באמת, היה, היה, מידן היה במצב כאילו עייפות קשה, נפשית ופיזית. כי גם כאילו, שאתה גמור וזה, ואתה רואה שכולם מתעכבים, זה קשה. כן. אין מה להגיד. טוב, אתה יודע, אז אמרנו, בסדר, מידן אה, כנראה לא התאים לו כל הזה, אבל אנחנו פה נסיים. על היום השני, שלוש ימים, כן? לא תגידו נפלו... את זה, כל יום, כל יום יש נופלים. ביום השני, פתאום גיא מביא לנו כאילו איזה סיפור, איזה יציאה, זה שכשהוא היה קטן, הוא היה באיזה תאונת דרכים ויש לו בעיות בברכיים. עכשיו, בן אדם, כאילו מבחינתי אני ראיתי אותו ספורטאי סין, בחיים לא ראיתי, לא, פה ושם יש דברים שהוא לא יכול לעשות. כזה תגיד אתה יודע אלה שנותנים מתח מלא עם יד אחת וקצת מוגזם לגליל אבל כל השאר אני די בטוח שהוא יודע לעשות. או לפחות אז הייתי בטוח. אוקיי. וזה ושכאילו הוא לא יכול יותר מדי לאמץ את הברכיים עכשיו הבן אדם כאילו דפק שם רייסים. גם היום אחי הבן סיים קורס חוברים אני תופס ממנו כן לא יודע איך הוא שורד עם הקייב ברכיים הזה ואמר לנו שמעו כאילו. אני לא יכול, אני לא אמשיך את היום הזה. אמרתי לו, מה, אתה בטוח? תסיים איתנו וזה, נלך לאט. ביום האחרון זה נעשה אותו רגוע? לא, לא, אחי, כאילו, ברמת, כל דריכה עכשיו כואבת לי. טוב, ומה מסתבר? אז שפתאום אמצע היום גם מקבל שיחה. ויש לו איזה משהו, בדיקה של הרופא וזה, שנדחה, ואז הוא לא פה ולא שם, וגם חייב ללכת. אמרתי, מה, אני לא, כאילו, אני לא עכשיו הבית, כאילו, זה, זה פרישה סופית, אני חייב להיות איפה הגעתם ביום אנצי. השני? יום שני, אה, כאילו, הגענו עד חניון נחל עמוד, איפה שתמיד מתחילים את נחל עמוד, נחל עמוד, נחל עמוד. סוף נחל עמוד בעצם, כאילו, עשיתי את כל נחל עמוד באותו יום. לא, לא, חניון סוף, כאילו, ההתחלה, אתה זוכר שאנחנו עשינו את נחל עמוד? בטח. אז איפה שסיימנו. אה, אוקיי, כי נחל עמוד מסיים בכנרת בתכלס. נכון. זה החלק האחרון של האי המליאה. נכון. אנחנו עשינו אותו הפוך, אבל אנחנו עשינו אותו בעלייה, כמו חולה נפש, שתי החלקים. איזה אה, גם היה גיבורים, אבל... זה היה אני... אבל כבר תוך כדי הצבא, שגיברה לי כושר מסעות, זה כבר היה עניין אחר. גם תגיד, זה באמת העלה שאתה מסיים את היום, ואז אתה דופק טבילה בנחל עמוד, וואו, זכור לי טוב. כן. היה גם קר. בגדול אז כן, סיימתי אותו לבד. ושם היה... בסוף חיכה אברום, עם כוס קפה. קיים את מה שהוא הבטיח. עכשיו אתה סתם אומר. אה, עכשיו אני סתם. עכשיו אני סתם יותר מדי. זה היה יכול להיות סוף טוב. אה, נועם, מעניינים. מעניינים, מה קורה. ראיתי לא בא, אז אמרתי, איך החיות שלך? יושב פה, לך כבר פה איזה שלוש, שתיים וחצי ימים, אני יודע. מחכה לך עם הכוס קפה. אתה לא בא. אה, אברום, אבל זה כבר קר. לא, לא אז אני אחמם לך את זה. איס קפה. אחמם לך את זה, איס קפה. שמעתי אתה מציין, אמרתי, טוב, נו. כאילו, לא היית בקפה, לא מכבד שלך שלא באת לקפה של בוקר, אבל אז אמרתי, אני אביא לך לפה. אז בעצם היית השורד האחרון. כן. היה סיפור של השורד האחרון שהגיע לבד לכינרת. הגיע לבד, מכל החובלים וכל השייטים, בסוף הטכנאי האלקטרוניקה מסכן, בחיים לא עשיתי מסע, בחיים לא עשיתי כלום, איכשהו סיימתי את הים עין ים על זה. אני לא זוכר, גם נראה לי, היה נעליים כזה, אתה יודע, נעלי ספורט מג'ייפות כאלה. כולנו אבל היה לי, הטיולים. היה לי טיפה הייטק. הטיולים. התיק שלי היה הייטק, אני חושב שהיה לי גם מכנס הייטק. היינו רצינים, ש... שלוקרים ודברים כאלה, אתה יודע. כן. סקאשים מאורטופדים, עניינים. כן. אה, גם אכלנו טוב בטיול הזה. טורטיות עם טונה. וואו, חמה. זה יותר טוב מלחם עם טונה. אה? זה יותר טוב מלחם עם טונה. כן, היציאה מהטורטיות טובה דווקא. לציין בהזדמנות זו שאגף החקלאות וספציפית אגף חקלאות התמרים בארץ ספג אבדה אה, קשה בחודש האחרון. אה, נועם שלנו שהיה באמת אה, בורג חשוב בכל תעשיית התמרים בארץ, ככה איבד את הג'וב שלו, mm -hmm. שזה גם סיפור בפני עצמו. אני אגיד לך מה, מעבר ל... בוא נדבר רגע על האובדן שהיה פה. מעבר לא, לאובדן הכלכלי של החקלאים, או לאובדן כאילו של, ה, של האזור שעזבתי, אני חושב שהאובדן הכי גדול, שנראה לי שאני הבן אדם היחיד שבא לעשות עבודה מועדפת בדרום, והיה לו real connection, כאילו באמת קונקשן עם כמה עובדים זרים, ברמת הכאילו גרתי איתם. <laughs> ברמת, הם היו השותפים שלי, <laughs> הייתי חוזר מהיום העבודה, הייתי משוחח, אה אחים, הם, הם, הם, הם היו יחסית הרבה זמן שעה, אז הם ידעו טיפה עברית. מה עניינים, אחי? בסדר, מה איתך? סבבה, איך עבר היום? אתה יודע, עוד יום, עוד עשר אגורות. לאט-לאט נעשה את הכסף, נחזור לסודאן. אה, וואלה, אחי, מגניב. גם אני, אתה יודע, סופרנט הימים, עובר, נהנה. יאללה, נדבר. אז הייתה לך תקופה באמת שגרת בקומונת סודנים. אני גרתי, הייתה תקופה, עבדתי בהתחלה בבית אריזה, ואז פיטרו אותי מבית אריזה, ואז עבדתי שם עם איזה בחור, ולא היה לי פתרון כמו שאומרים. היה לי איזה אופציה, והעילה הייתה כזאת טובה, וזה סידר לי לגור שם אצל איזה אחד שיש לו שם. Uh, בגדול, כל, ה, כל העובדים זרים גרים כאילו כמה יחידות דיור של כאילו כזה חדרים, מטבח משותף, שירותים משותפים. ממש קומונות. כן. Uh, וכאילו סידר לי לגור שם בכזאת, כן, בקומונה כזאת, אבל קומונה מיוקרתיות. כאילו, יש, יש הרבה קומונות של... Uh, של עובדים זרים כזה, של תשמע. באים לשנה, הם שם תקופה. לא כן. כל יום מגיע לשם אדם לבן. כן. <laughs> <laughs> צריך <laughs> לא לפנק אותו. לא כל יום מגיע אדם לבן. Uh, זה היו אנשים שהיו שם כבר כמה שנים, וידעו עברית, וכאילו היו עוד... מעבר ל... לידוע עברית והכול, הם לא באו במוד... כאילו, אנשים שם באים, חבורה של צעירים, וזה, יושבים, שותים בלילות, עניינים, כאילו, באים במוד גם טיפה של לחגוג, הם באו במוד, כאילו, אני עושה עכשיו כסף למשפחה, וזה ברגוע. לא צריך, לא צריך להשתגע. נסיים פה, נחזור לסודן, כאילו... נפרנס את הבית, היו שם אנשים עם ילדים שגרתי איתם. וואלה. כן, כן. אה, זה היה כולה שלוש. היה, היה שני סודנים ואחד... אה, אני לא זוכר. אבל הוא היה אחד החמודים. היה גבר. <laughs> היינו יושבים <laughs> מדברים וזה. אשכרה. כן, כן. אז... אה, סיימת כרגע את הסיפור שלך עם אין יאהב. כן, היה לי ]יים. אפילו. זה לבינתיים. היה אפילו תקופה גם שגרו שם איתנו, יום-יומיים, שגרו שם איתנו שתי סרילנקים, שהכינו לי ארוחה סרילנקית אותנטית, אמיתית. מעבר לזה שהיה טעים, היה באמת טעים, אין מה להגיד, האוכל מאוד שונה, כאילו, קשה. כאילו, זה לא יהיה אותו דבר כמו לאכול אוכל שאתה מכיר, זה תמיד יראה איזה טעם פחות טעים, כי אתה פחות מכיר את זה. אוקיי. Okay. אבל היה חוויה, מעבר לכל. תשמע, פקינג, הכינו לי ארוחה, כאילו... אותנטית. זה נשמע כאילו בגלל הקורונה לקחו לך את הטיול אחרי צבא, אז אמרת, טוב, אם אני לא אלך לעולם, <laughs> היה, העולם יבוא אליי. <laughs> העולם יבוא אליי. אשכרה. כן. סודנים, תאילנדים. כל הסוגים. סרילנקים. עברתי בין מקומות ככה. היה באמת, היה רגעים, אני זוכר, רגעים כזה שאתה הולך ברחוב, ופתאום אתה מסתכל מן השמאלה, אתה כאילו מבין שאתה ב... ב, ב, ב, ב... כאילו מוקף בעובדים זרים, שאתה בכלל, אתה אולי לא בארץ, כאילו. מכל כצוות תבל הגיעו אה, לעין יר. אתה כזה במה. מסתכל, עוברים באופניים וזה, כאילו יושבים, פתאום אה, יש קטע, כאילו, חשבו לי לצאת גזען פה. <laughs> <laughs> אם יש משהו שלמדתי בדרום, זה שכל הסטיגמות, לא <laughs> סתם, <laughs> כל הסטיגמות <laughs> נכונות במאה אחוז, <laughs> <laughs> בלי הרף עין. בכל הסטיגמה יש איזה אמת כזאת מתחבאת. אני לא אגיד אפילו לפעמים, כי זה באמת פשוט קופץ לך לפנים. פשוט, אתה הולך לבריכה ואתה רואה, כאילו, פתאום הם לא שוחים, באים לשחות והם לא שוחים טוב. אז זה מתפוצץ לך בפנים. מתפוצץ לך בפנים. בקיצור, היה קטע של, אה, אה, כאילו, כל העולים מאפריקה אה, הרבה, אוקיי. היו, היו פורסים סדינים בדשא. הם היו יושבים הרבה בסדינים בדשא, וזה היה נראה סופר, כאילו... סופר דופר לא הארץ. זה היה נראה, היית מרגיש סודן. מה, הסטינים על הדשא זה דווקא צ'יל. אה, אבל הם היו יושבים שם, אתה יודע, חבורה של אנשים צעירים, ויש ספסלים, והם בוחרים לשבת על הדשא. אה, יש אווירה על הדשא. כן. כל המסיבות הטובות זה של התאילנדים, זה ידוע. אם אתה מתברג פנימה, אז אתה כבר שמה ב... אה, יש ליין ממש. ליין כנראה. רשימת מוזמנים, הכל. כן, בסודנית. בסודנית. זה מה אבל אני עוד מעט חוזר. Uh, פשוט עכשיו אין כל כך עבודות שם, וגם אני לא עכשיו במושה, להיכנס עוד פעם לדוגרי, אין לי ראש למלחמות. וואלה. אין ראש עכשיו להיכנס uh, למצוא עבודה, למצוא דירה, ולהילחם בזה, להילחם בקורונה, ולהילחם באבטלה, ולהילחם בכאלה דברים. אז אני אתן איזה חודש-חודשיים, שיתחדש שם טיפה עבודות, אני אכנס כמו מלך. וואלה. כן, אני אגיד שלום לכל החברים הישנים מ... משלל קצוות אבל. משלל קצוות אבל. לגמרי. טוב, נועם, היה לי תענוג איתך, כמו תמיד. אה... זה היה הפרק שלנו של מולך מספר הפודקאסט. <laughs> הפודקאסט. למטרות זכויות יוצרים בלבד, כן? כן. Okay. אתם יכולים לחפש אותנו, לחפש את הפרקים שלנו, לעקוב אחרינו, לחכות לעדכונים מאיתנו על עוד תוכן שאנחנו מעלים. אשמח אם תשמעו, אנשים כאילו, אני מתאר לעצמי, בן אדם ששומע את הפודקאסט הזה אומר, טוב, כמה כבר סיפורים יש לבן אדם? חכו ותראו, חכו ותראו, כאילו אשכרה חכו ותראו, הבן אדם הזה... לפעמים כבר שוכח אותם, ואז אחרי כמה זמן נזכר בהם באיזה סיפור אמיתי לגמרי שקרה כיף, לי כאילו פעם. זה הכי כיף, אתה כאילו מספר את זה לעצמך מחדש. ואז אתה כזה, איזה חיים <laughs> הזויים <laughs> יש לי. היי, <laughs> שההרפתקאות לא ייגמרו. <laughs> אז אנחנו נשמח uh, תאזינו, תנו לנו תגובות, ותפיצו את הדבר הזה. שזה יגיע לכמה שתי אנשים. יאללה, ביי. Uh, כן, אנחנו נראה אתכם הפעם הבאה. יאללה, ביי. ביי.